Tinerețe fără bătrânețe. S-ar fi putut să mă albească luna, Ce-și grămădea zăpada sub pervaz, De mucavavru un viscol de necaz, Ori grindina când se holba furtuna. Chiar dacă o dungă sapă în obraz, Și obrazdă iar pe frunte și încă una, Ard mai înalt, mai tânăr totdeauna, Răzând de spuma negrului talaz. Căci pe infernul cu năluciuri suze, Ulise nu mă îndeamnă tânguios, Nici spre ruini vechi jinduri călăuze. Nu-mi poartă pasul ca lui făt frumos. Urc tânăr culmea, cu lumini pe buze, Cât timp la umbre nu privesc în jos. 29 a 9, 1968